Det är natt och det regnar, ute och inne. Genom taket regnar och sipprar från vatten genom väggarna. Det är kallt och fuktigt. Min panna är blöt. Pannan är blöt och täcket är blött, men inuti mig är det någonting som slår och det är torrt och frasigt. Ungefär som torra vinterhänder. Jag ser honom framför mig sittande sig i en vit trästolk på en gräsmatta framför ett stort rött hus med vita knutar. Han sitter där med kanske fem andra. De pratar och skrattar och dricker kaffe och dricker vin och äter efter ett smutar på någon speciell likör. Och han sitter och nickar och ler och pratar som han alltid är. Pratar och pratar och pratar. Pratar om jobbet, pratar om gamla minnen, om barndomen. Om sin morfar, om sina vänner. Sen frågar någon något om mig. Hur går det med den där tjejen egentligen? Och han blir tyst i en fjärdedels sekund. En fjärdedels sekund som blir en sekund. Som blir en och en halv. Som blir två, kanske till och med tre sekunder. Sen säger han det som man beskrev dåliga försäljningssiffror på jobbet. Hårt och kallt. För det är sådana här. Det är ingenting, det är slut. Slut över förbi. Det som inte ens var något. Och så får han en sån där fokuserad blick med genomskinliga tjocka hinner på ögonen. Och alla som känner honom vet att det var inte ingenting. Det var något. Det betydde något. Och så skyller han på mig. Hon var I si och hon sa så och hon gjorde så. Och hon avslutade det. Hon avslutade på telefon dagen innan min semester. Och så dricker han fem glas vin till och sen har han glömt att någon ens frågade. Och han slipper tänka. Slipper komma på att det var han som sumpade. Det var han som dränkte. Men jag drunknar inte så lätt som man tror. Och jag drunknar inte så lätt som jag önskar att man kunde göra ibland. Och det där som slår inuti mig det fortsätter. Och det hörs. Hela vägen hem från uteställena hörs det. Hela tunnelbaderesan. Hela vägen upp i hissen. Det hörs här inne med. Såg i takt med dropparna som rinner ifrån taket. Lugnt och sansat. Hårt och högt. Och jag väntar. Väntar på att fukten från väggarna ska smyga sig in och liksom vattna mig inifrån. Men ingenting händer. I några sekunder så ser jag mig själv uppifrån och jag tänker att jag inte har en aning om hur jag hamnade här. Ingen aning om hur du började läcka in vatten genom taket. Och han sitter där med hängande ögonlock på sin vita trästol på en gräsmatta full av maskrosor. Kall och osorbar och tänker på ingenting. Inser ingenting. Min telefon ligger tyst i en nere nedanför sängen. Och jag väntar. I 1811 sekunder väntar jag. Och det fortsätter att ringa.